Книга «Вихід» розділ одинадцятий І сказав Господь Мойсеєві, «Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси. Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожине вас силою звідсіль». Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей фараонові, «Так, говорить Господь, о півночі я пройду через Єгипет, і помре всякий первісток у землі Єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі Єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде». Ні на одного ж із синів Ізраїля Навіть собака не гавкне Ні на людину, ні на скотину Щоб знали ви, що Господь Кладе різницю між єгиптянами І між синами Ізраїля І прийдуть усі ці твої слуги до мене Та й впадуть ниць передо мною, кажучи Виходь ти сам і всі люди, що при тобі І тоді я вийду та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві, Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї.